aki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt tősd a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő rendelkezik. A győztes nyereménye. Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. a Pont FM Rádió ellenkulturális magazinja, egy kifejezetten proletár hangazéterben, a 88.1-es frekvencián, nevezhetnénk plebejusnak is, csak akkor az, annak, nagyon, annak valószínűleg a Fidesz hallgatók azt jobban Azt a szót örülnének. is főnök úr, úgyhogy... Kultúra ellenés, a hogy kultúra ellenest. Szerintem ellen kulturális. Jó. Az azért mást jelent. Minden esetre ez a fél félhétig fél hétig tartó ö, ellenkultúrális magazin, amely próbál reflektálni a magyar közgondolkodás bizonyos aggályos területeire. Pont FM 88.1 Az ön érzékeny pontját is megtalálja. Csak magyar? Hát ma kifejezetten. De aztán majd reflektálunk másra is. Ma kifejezetten az valami majomnak levágták a... Na jó, bocsánat. <gül> <gül> ez, ez maga az ellen kultúra, erre most ráttak. Ez, ez kultúra ez. volt szerintem, Igen. sőt, rádió ellenes. Szóval, látunk néhány reklámot, amin konkrétan kiakadtunk nem tudom, hogy a hallgatók hogy vannak ezzel, de gondolom, hogy majd megírják nekünk, 063030381 az SMS számolva megírhatják, hogy mit például a Burger King-nek a reklámkampányáról. csak egy kis közvetítés a stúdióból, Váladi Tibor barátunk épp a magazinokat lapozgatja, és szerintem azért, mert biztos benne, hogy ha hármat lapoz, akkor utóbb fog találni egy reklámot, és ez a reklám kb. 40%-os valószínűséget biztosan kiakasztja. Mert sért bizonyos alapvető normáit az emberi civilizációknak. Ime. Ez egy régi reklám. Megérkezett a te csomagod, az egyik internet szolgáltató, és a csomag úgy néz ki, hogy két nő egymás hátával hoz van állítva, ülnek, össze vannak kötözve, mini, rózsaszín miniszokjában vannak, az egyik szőke, a másik barna, és akkor jön a két nő csomag. Egyébként ezt hányszor elsütötték már? Tetszett, ez a két nő nevű dolog nem? Ez ja, ez most is van. Már most is fut Már valahol. valahol. Minden férfi a, a négy csomag rabukik, nem? Igen. Nem figyeltük még meg? De. Szóval. Vagyis hát nem. Hát én, én konkrétan, amikor az internet szolgáltatót kiválasztottam, akkor megnéztem, hogy melyik a legolcsóbb, és ez alapján. Sőt, megkockáztattam, lehet, hogy ezt mások is így csinálják. Neked jó, mert én is kiválasztottam volna a legolcsóbb internet szolgáltatót, de sajnos a hogy hívják a, a közös képviselőnk és a, az a, a házban élő néni, ő nem engedte, hogy egy új kábelt vigyünk be, mert szerinte attól így össz, összedőlt volna a ház, és hogy mivel a lifttől kellett volna kihozni az áramot, ez is fölrobbant volna, hogyha egy új szolgáltatót vezetünk hogy úgyhogy ezért én egy drágábbat használok. Na bocs, ezt megosztottam veletek. Kedves hallgatók, ugyan már mondjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogy ti láttátok-e a Burger Kingnek a legújabb, legutolsó reklámkampányát? Tényleg legutolsó. Minden értelemben. Mert hogyha nem láttátok, akkor szerintem mondjuk el, hogy, hogy hát ismertessük, ismertessük, hogy mi van ezen a, a ezen a plakáton. Egy képtelenség van a képen. Ezen a plakáton, ezen egy padon ülő három alak, pedig hátúról lefotózva látható. A három alak az egy srác és két lány. A két lány egymás mellett ül, a srác pedig a középső lánynak a bal oldalán. A fiú az a lányjalől elkezik, aki hozzá bújik, de mindeközben szabadon lévő kezét kinyújtja a lány háta mögött és a másik lánynak a kezét fogja meg. Aki pedig szintén súnyi módon hátra nyújtja a kezét, saját barátnőjének a háta mögött megfogva annak a pasiának a bal kezét. Tehát úgy kell elképzelni a képet, amelyből egyértelművé válik, hogy a lányok azok barátnők, a srác pedig a középen ülő lánynak a, a partnere, a srác az az ő pasia. És ez a pasi, ez ezt a lányt, aki középen ül, a tulajdon barátnőjével csajja, ez is kiderül a képből. Na, megint két nő, csak ez egyel fokozottabb. nem, hát nem? Igen, igen. De az biztos? Tehát én nem láttam ez ezt, ezt. Ez teljesen egyértelmű, tehát... hogy, hogy titokban van a igen, másik. Igen, igen, igen. Hát igen, az, igen az, a, az, a reklám, az a reklámnak a szövege, hogy dupla élvezet. <gül> <gül> És az a slogan, ami, ami a felirat alatt van, hogy él úgy, mint egy férfi, egy él úgy, mint egy férfi. Hát mit eszik egy férfi? Nyilvánvaló, hogy lángon sütött marhahúst, semmi más. Dupla hússal. Igen, dupla hússal eszik hagymát, és uh, tovább, tovább <gül> a szája szélén a zsír, hát, nyilván, nyilván, Nyilvánvaló, de mindig van két nő, aki lenyalja. Még hozzá két nő, aki versengve nyalja le. A szája szélén. A igazi férfi, az a férfi, és nem pedig nem, nem tudom, pedig egy féle. Nem pedig egy aféle ribanc. Megdoházba jár. Hát vagy aféle kurva, mint, a, mint, mint, mint, mint, mint azok, oly sokan, akik akikből kett, kettesével kap, ha akar. Nem? Hát nyilván ez a férfi védjegye, hogy egy ilyen képletben, egy ilyen hármas csomagban ő az a köri, aki köré rendeződnek ezek a mindenféle más entitások, akik nem férfiak. Hát ezeket nőknek is szokták hívni, hogy, hogy így igazából ez a dupla élvezet tehát hogy igazából a helyzet, a szituáció az hogy néz ki a férfi értel, értelmezi a helyzetet mert hogyha nem a férfi értelmezni akkor mondjuk a, lehetne az a képnek a címe hogy úgy el, mint egy, el, el, el, eltitkolt meg a láthatat mint egy nő mert ugye azt mondja, hogy úgy, mint egy férfi úgy, mint egy nő egyél úgy, mint egy nő, és az mit jelent ez esetben egyél egy, egy fél adagot lehetőleg úgy, hogy valaki más már beleköpött? tehát Ne, ne egyél fél adagot, igen, maradj vékony, felej meg korunk. Igen, tulajdonképpen reális. Felej meg annak a képnek, amelynek egyében majd megcsalnak igen, Ne egyé. De most az zavarba vagyok, mert van, van nekünk az SZDSZ-ben egy barátunk, egy barátnőnk, egész pontosan Itt Aki ennek a, a kérdésnek a szakértője, a ja, ja, ja, ja. akivel én most tényleg illeszkedem. Az felügynő, néha, társadalmi sorban, nem és, és biológiai az, az nem. Ő ezt kvótákkal akarja megtenni, konkrétan Sándor Klárával. De ez korrekt mert... lenne, hogy hamburger reklámokon egyenlő arányban kell nők és férfiak szerepeljenek. Nem megoldaná? Tehát két férfi és két nő lenne. És ők keresztben még a lábával simogatná még az egyik a másikat, sőt, hogy ugye utalna kapcsolatos sztereotípiákra így van, a fiúk is egymáshoz bújhatnának. Viszont még annyit mondanék azoknak, akik nem látták ezt a reklámot, hogy szerintem különösen fájó benne, hogy, hogy, hogy a kép az inkább egy intim kép, mint egy, mint egy pornográf kép. Tehát az előbb, amit a Tibor idézett reklám, ott, ott Hát ott, ott elég egész egyszerűen a testiségre van utalás, ugye a két, két rózsaszín miniszoknyás hölgyel. Ez viszont inkább egy intim pillanat, tehát az ölelés és a készfogás, ezek nem, nem pornográf, hanem, hanem sokkal inkább érzelmi kötődést kifejező, tehát nem akarom még ezt az intim szót használni. Intim Igazából jel, érzelmi kötődést azt a középső lány fejez ki, akit megcsalnak. Tehát ő nagyon, igen, csinpa, igen. nagyon csimpaszkodik a csávónak a nyakába. Valahogy vele Sávó, bizalmasan néz bele az ő szemébe? Valahogy vele az ember még leginkább, mert igen, ő az, aki úgy, úgy bújna, ő lelkezne, hát és így ő így az, akinek így. a háta mögött fogják. Igen, meg iszonyatosan a... vonzó kis bokái vannak a dupla élvezetők. Na-na-na, most lát. már Szóval szerintem szögezzük le, szögezzük le, hogy ez a, ez a McDonald's reklám, ezt teljesen <gül> odorítok. <gül> McDonald's. <gül> <gül> mi a különbség? Kit érdekel? Hát a Most menjetek megdolázva a rondolító szexistelekről. Most akkor erre lehet, hogy telefonálni fogok belőle hogy hát ez nem is megdoláz, nekem ezt mit Ez csak eszembe jutott, ez lehet, hogy azért csinálják, hogy itt felháborodást keltsenek, és beszéljünk róla. Úgyhogy nekem rondolító ez a megdolázás. nem az. a baj, hogy a tévé, ugye, hogy azt kapjuk, amit nézünk, vagy amit mi akarunk, vagy A reklámnál egyértelmű. Tehát, hogy ez ez durvában szól a reklám fogyasztókról. De, de ez a megcsalás propagandája konkrétan azt írja, hogy élj úgy mint egy férfi, egyél úgy mint egy férfi. Ez azt jelenti, hogy a a nőt megcsalni, az férfivá tesz. Mert ez az azt jelenti, hogy ha nem csalod meg a barátnődet, kevésbé vagy férfi. De ez kettő minden az És minden egyes kalpal, amit beszerzel a, fe, a barátnőd mellé, azzal szerzel magadnak egy Y kromoszómát. Vagy egy X-et? Én nem tudom, hogy megy ez. <hállt> Van egy ezt, egy ezt egy nem lehet tudni. Na de hogy egyszerűen férfiasabbá tesz téged, hogyha megcsalod a csajodat. Tehát attól, te férfiasabb vagy, attól egy az plusz férfi pontokat nyersz konkrétan, ugyanúgy, mint a pogácsától vagy mitől a, a Robit egy David Bowie idézetet rejtette a szövegébe de én a KFT-t idézném, aki aki zsenális dalszövegében azt mondja, hogy amit megeszel azt te leszel e, hát itt, itt ez esetben akkor mi vévás a reklámra is vonatkozik mert hogyha ezt a reklámot megeszed akkor konkrétan egy ugyanolyan mocsadék leszel mint amilyen a reklám hőse ő a hős egyébként, tényleg ő a Ő hős. korunk hőse! Hát megcsalja a barátnőit a, bará, a barátnőjének a, a barátnőjével. Most ez a. Um, Szabó Lőrincs, például hasonlóan. Igen, ő is így csinálta. A évig nyomta. A, és a, a másik nő.. Igen. E, a mondjuk hősg. ki, mi lett a másik nővel. Öngyilkosság öngyilkos 26 évig szokott. Itt pedig, itt pedig és helyette utána. elmegy Tehát a másik gyors étteremlánchoz, és akkor majd ott, ott fogyaszt valamit. Egy, egy, egy... Szabulőrint főleg legalább eléggé szofisztikált volt, hogy megteremtsenek a nagyon magas irodalmi szintű ideológiáját. De azért a egy mocskanság. Mondjuk ő egy igazi férfi volt. A semmiért egészen című vers nélkül a magyar irodalom szegényebb jó volna. Nem kérdés, hogy nem tűzte volna. Valószínűleg akkor is volna arról is egy ugyanilyen színvonalú verset. És nem, nem tűzte az ászlajára, tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy csak akkor vagy férfi, ha ezt teszed. Nem ismerek ilyen tartom a versét. E, minden esetre kár, hogy nem sikerült az Mondj előbb. Ilyet, hogy a pont semmiért egészen, hogy, hogy a, ott ugye az a probléma, hogy semmiért ad nekem oda magad, Igen. és hogy, ez a, hogy van kint a törvény, Jó, a szabályok a más semmiért, követelnek, de az igazi szerelem. Azt mondja, hogy ö, Titkos önzés párbaja minden egyéb, ami nem semmiért egészen. Tehát, hogy igazából színjáték ez, hogy most te valójában ilyenek vagyunk, és a saját törvényeim szerint való szerelem az, ami nekem megy. Kettőn áll a vásár írja az SMS író, az a csaj, aki belemegy, az a másik rohodék. Abszolút egyet. Persze, persze. Egyetértek. De a szükséges élvezethez. Igen, Mondani kulissza. Igen, hát most a. Nem az a lényeg. A felelősségből is ugyanúgy élik részesen. Jó, King, már. Ja, nem, mert az az, az igaz. Ő is ott van, igaz. igazából a férfiról szól ez a történet. Tehát most, ha egy nővel meg lehetne oldani azt, hogy ez a fa, férfi akkor a király legyen, akkor egy nő nélkül meg lehetne oldani, akkor, akkor nő kéne. Tehát tulajdonképpen a férfiról szól az egész arról, hogy ő mindent akar. Ő duplát akar. Lehet nagyon rossz, lehet, vicc, jár. Lehet nagyon rossz viccet mondani? Talán nem, hát is, lehet, szabadna. nem, nem, is, nem is szabadna. Nem is hogy hogyha öt férfi, mondjuk egyenruhás férfi van, egy nővel ők hol étkeznek. fagyott a szó ízléses uh, volt ne. Uh, hát fel? de bocsánat, de mire utal ez a reklám? konyörgöm a, ez, ez valahol, valahol a hagyományos értékeknek a leépülésére, meddig megyünk el ebben a tekintetben csak a megcsalásig ez nem, nem, nem a hagyományos értékek azt gondolom, mert Tök szó. Szóval. Hát hagyományon nem a zászlunkra ez, szóval ez, ez, ez, ez, ez Ez a, a csalás. A, szóval ez, a csalás ez itt a csalás. Mert ez egy dolog, hogy mit tudja valaki arról beszél, hogy mit egy nyílt kapcsolatban vagy valami, és akkor. Oké, ezt elfogadom, és nem érdekel. Jó, igazad van, igazad. Van, de ez arról, tehát itt a hátam mögött van fogják egymás kezét a fiatalok. Nem sikerült kiprovokálnod az az előbb, hogy telefonáljan a Burger King. De miért nem hívtuk fel? Mi a Burger Kinget, hogy mit mondanak erről a reklámról. Igen, vagy a mcdonald hogy miért, miért adtak ki ilyen reklámot? Fölhívtuk a Burger egyébként. Komolyan? Fölhívtuk, semmi gond nem volt ezzel. Tehát, Én? hogy így ez, ez, ez, ez, ez, ez így meg is történt. Annak, és re, annak és rendje is módja szerint nem, mert nem tudtunk beszélni velük. Mert nem volt, nem volt alkalmunk rá, hogy beszéljünk velük. Igen. Nem volt alkalmunk rá egyszerűen. Mi, mit, mit mondtak? Azt mondták, hogy ő, ők örömmel nyilatkoznak nekünk, de ez nem lesz egyszerű. Ugyanis az első dolgunk nekünk az, hogy megadjuk a kérdéseket, amiket kérdezni szeretnénk tőlük. Ők ezeket a kérdéseket felküldik az amerikai központnak. Lefordítják ugye angolra, és akkor azt elküldik az USA-ba. Akkor Amerikában ezekre a kérdésekre megadják a válaszokat, azokat visszaküldik, és utána, hogyha ez a én, néhány hetes procedúra ez így lezajlott, akkor fölhívhatjuk a Burger King-et, és akkor a Burger king Kommunikációs munkatárs, aki nem tud, hogy miért kapja a pénzét, azt tud olvasni. Ő lekommunikálja nekünk, tehát fölolvassa az Amerikából küldött válaszokat a mi kérdéseinkre. Nem. most azt mondd meg, hogy milyen országban élünk, vagy inkább a kérdés így lenne jogos, milyen, világ, milyen világban élünk. Ahol a politikusokat úgy lehet szivatni, ahogy akarod, fölhívhatod őket, és nyilatkoznak, és Mentegetőznek. A, a, a, én emlékszem, hogy az új helyivel beszélgettünk a másnapjának, az összedi beszédnek, és az a szerencsétlen, ahogy ott elveget, hamogott Hát, jaj, hát az én nem mondta egyéb, azt, hogy, írják, hogy a, írják le a kérdéseinket? Hát, jaj, jaj. Küldjék el ja. George W. Bushnak Igen, ő visszaküldi a válaszokat, mi pedig felolvassuk, amit hát, megjogos <gül> lett volna, vagy Tony Blairnek nek ugye ez az érdekes benne, hogy ezt egy politikussal meg lehet csinálni, De egy multival. Mikor? Hogyan? Hogy is képzeljük, hogy majd egy multi nekünk nyilatkozik? Tehát, hogy ez, ez milyen már? Ebbe gondoljunk bele. Tehát, ilyenkor ezekben a kis, kis aktusokban látszik meg az, hogy igazából kik vezetik ezt a rendszert, és kik a, és kivel kik a, a, kik, kik a, a kulisszák előtt játszadozó színészek, újskapójátszák, akiknek tulajdonítjuk ezt az előadást. Ők oh. a politikusok. Valójában a háttérben... Az, az, az igazán, hogy mondjam, az igazi bűncselekmények azok tettel Hát nem is nyilatkoznak nekünk. Nézd meg ezt! És uh, mi lenne, hogyha csak úgy fölhívnánk őket úgy, hogy adásban vannak? Nincs meg a kommunikáció a szerintem egy olyan szintig, hát. ahol... Hát uh, nem tudom, de szerintem nem nyilatkoznának nekünk akkor sem. Mert lenne egy ilyen rossz hangulatú beszélgetés, ami arról szól, hogy ő nem nyilatkozik. Igen. Tehát, hogy erre a dologra szó, szó, szó sem kerül. Lehet. Hát lehet, hogy mi nevetnék, de szerintem ők nem nevetnek. Engedjetek, engedjetek meg, hogy felolvassam a, a tudatosvásárló.hu website e, nyílt levelét. Azt hiszem, szóval, hogy az egyik olvasójuk írta, és a, a tudatosvásárló az ezt felvállalta, és ezt a nyílt levelet, amelyet a Burger Kingnek írtak. A mostani dupla élvezet reklámjukat visszataszítónak, nőgyűlölőnek, himsovinisztának és felháborítónak tartom. Felháborítónak tartom, hogy olyan reklámot jelentetnek meg 2007-ben Magyarországon, ami azt sugalja, hogy teljesen rendjén való egy férfinak a feleségét, barátnőjét átverni, hülyére venni és megcsalni, mert ez alapvető joga a férfiaknak. Hát felvilágosítom önöket, hogy nem az. Ha nem vették volna észre, akkor 2007-ben Magyarországon minden második megkötött házasság vállással végződik. Főként azért, mert valamelyik fél, függetlenül nemétől, félrelép, hülyére veszi vagy átveri a másikat. Nem tudom, hogy volt-e a reklámszakszak szakembereik között nő, és volt-e olyan ember, akit már megcsaltak életében, vagy szenvedette attól, hogy a szülei elváltak, és vagy megcsalták egymást. Nagyon nem kellemes élmény egyik sem, és maga a reklám egy nők számára megalázó szituációt mutat be, miközben férfiak, elet, férfiak el, el, elítélendő magatartását evidenciának társadalmilag elfogadható viselkedésnek tudja be. A reklámmal a tizenéves korosztálynak azt sugalja, hogy partnereiket nyugodtan csalják meg, hiszen úgysem jönnek rá, és egyébként is jogukban áll így tenni. Ez a reklám teljes mértékben elfogadhatatlan társadalmilag, szociológiailag, kérem a reklám azonnali eltávolítását. Mondanom sem kell, hogy nem történt semmi, nem, nem, nem született reakció. Egyébként nagyjából azt hiszem egyetértettünk. A, a Nekem súlyo, én súlyosabbnak ítélem egyébként ennél. De, a jól emlékszem, hogy Robi elhangzott egyszer tőled, hogy te a klasszikus családmodellt nem tartod működőképesnek. Nem, ]nek. én a klasszikus családmodellt nem tartom működőképesnek, én a, én a Tiborral értek egyet. Igen, jel. tehát be a hazugság, a család. Ez nem, ez nem arról, itt nem az a probléma, hogy a hagyományos családmodellt köpi szemen. Itt az a probléma, hogy az örök, Etik etikai normákat, amelyek az emberiségnek az örök értékeit jelentik. Például az, hogy a másikkal szemben nyílt vagyok őszinte, és nem szolgáltatom ki. Tehát, hogy nem, nem, nem alázom meg. Pláne aki a bizalmat, nem... fogad, merül el engem azt még, még, még hatványozottabban nem. Hát azt, aki a leginkább ki van nekem szolgáltatva. Igen, azt még inkább. Szóval nem. szóval hogy mondjam, nincsen azzal semmi baj, hogyha mutatnak egy csávót, aki két nővel ölelkezik, és mondjuk tök jól megvannak, sőt, esetleg még a lányok is vonzódnak egymáshoz, és ez teljesen nyílt, és teljesen oké. Okay. Végtelenül oké. Okay. És teljesen ritka, teljesen ritka, de... Ritka, és teljesen sajnos. Igen. De, ami itt zajlik, az nagyon nem erről szól. Az nem a... Az, az nem a, a bár azért azzal is van probléma, amit te mondtál, szerintem, mert egy hamis képet sugároz, de most ebben talán nem, nem az tudom. A New York világa, ez nagyon jó, de nem erről van itt szó. Jó, de még csak nem is arról. Nem tudom, még akartatok-e valamit a Burger King, de, de én, én az előbb azt mondtam, hogy a hagyományos értékek ellen szól ez a reklám, és igazatok van, hogy ez nem a hagyományos értékek, hanem, hanem, hanem mondjuk, hogy az alapérték, a, az őszintesség, vagy a csalás mellett szól, őszintesség ellen csalás mellett, de nemrég láttam egy videóklipet és azt többször is gondoltam, hogy fölvettem műsorba, és szerintem nagyon ide kapcsolódik. Tényleg csak láttam, mert, mert Avril Lavint nem tartom akkora jelentőségűnek, hogy felvettem volna a hangerőt, amikor megláttam, hogy a videóklippje elkezdődik, de elkövettem azt a jelent, hogy félszemmel megnéztem a videóklipjét. Biztos ismeritek a remek kanadai Persze. énekesnőt E, aztán annyira furcsa a klippet, utána már szándékos, amikor legközelebb jött, megnéztem. E, és következőről szól a videóklip. Tulajdonképpen két figurát játszik benne. Egy, egy e, ilyen kicsit szerencsétlen, hosszú szoknyás, szemüveges leányzót, e, akinek van egy barátja, egy pasija, aki egy nagyon jó pasi, és vele, vele randizgatnak. Meg játszik benne egy ilyen feketére festett, rossz kislányszerű, fekete bárányszerű leányzót, E, és e, a történet az, hogy mindig a, a jó kistány ugye a jó tanuló mert nincs benne szó, de látszik hogy jó tanuló kistány az, az randizgat és a másik az meg mindig keresztbe tesz neki fölöki, e, kirángatja onnan, van és minden módon elrontja a, a randevút. Na most... E, ez kicsit emlékeztet engem a hollywoodi filmek, di diákos filmeknek a forgatókönyvénye van a kis szerencsétlen, a rút kiskacsa, akiből aztán persze megfelelő divat termékek átvételével, meg megfelelő stílus átvételével aztán, még a, még a grízről is visszatudnék utalni. Über királynő lesz. Über királynő ezt és végül ő viszi el a jó pasit, és nem pedig a, a, a másik pompom lány, aki, aki pedig majdnem iskola királynő lett. Na de a, a, a vicca az, hogy ez az egyébként hamis forgatókönyv azért mégiscsak egy pozitív mondhatni népmesei dolog, hogy a, a Ruth Kiskacsa a legkisebb királyfi, és esetben királylányból lesz mégiscsak valaki. De itt... A vég, végkifejlet az az, hogy, hogy, hogy már, már nem bírja a idegekkel a, a, a lúdkiskacsadókat, és már annyira elveszti a kontrollt, hogy, hogy leszalad egy lejtőn, átbucskázik a fején, és hát nem szép hattyúl, be, nem bele, beleesik egy, egy mozgatható WC-be, ahonnan előtte egy nagy darab ember jött ki láthatólag elősen használva ezt a helységet, majd a bucskázástól fölburul, és ráömlik a fekália, és ezzel ér véget a videóklip. Tehát a, a tanulság az az, hogy a rút kiskacsából, aki nem veszi fel a ritmust, szaros a, a szoros kiskacsa lesz, és a végén még Avri, Avril Lavin még, még, egy, még egy ilyen yes mozdulatot is mutat a végén. Tehát, Avril hogy, Lavin az, aki a szarba van, az is. Ő játsza egyébként mind a két figurát, de ez ilyen szempontból szerintem lényegtelen. nem. nem töm, én tényleg nem tudom, de ahogy a szöveget azt követte, de én nem ismerem egyáltalán ezt a számot. Mert, mert lehet, hogy a nem vedő, nem, nem vettem fel a, a számot. A kis kacsa történetet, és a, amit mondtál, az pedig kicsit az életre emlékeztet. Az életre emlékeztet, a szám girlfriend, de nem tudom, hogy mi a szövege, mert nem, me, nem gondolom összintén, hogy nem vettem föl a, a hangerőt, aztán kisőbb persze hallottam a plázákban járva, vagy nem tudom én mikor hallottam, nem a, nem a pont FM-en, ha jól emlékszem ezt a, ezt a számot, de, de annyira nem figyeltem, hogy a szövege, és nem is tudok annyira jól angolul hogy egyből levegyem, de ha valaki a, a sms ezők közül ki tud segíteni, lehet, hogy ez egy több pozitív üzenet, csak, csak én, én rosszul figyeltem. Nem hiszem, hogy ön különsebben rosszul figyeltem. Totálisan kiakadtam. Aha, Van itt egy pár SMS. Jaj, hát mindenki nagyon sok boldog napot kíván nekem, köszönöm ezt most egyszerre, hadd köszönjem itt meg. Sziasztok! A másik burger reklám is remek, két oldalt betapasztott női száj, ami tovább szakadt az Extra Size Hambitól. <hály> ha ha a, attól. Kemény. Egyébként nagyon uh, brutális. Azon gondolkodtam, és, most az és ez is mire mir vonatkozik? Melyik kommunikációs készíti Ez magyar, vagy külföldről jön ez? Szerintem, ez, szerintem ez, is az, ez is az XXL péniszre vonatkozik, állítom. Hát, hogyha, ha magyar, akkor is megtanultuk. Na, de őket szóval föl de... ívni, nem? Tehát, hogy őket arra kiáncsennék, mert hogy ez világméretű, vagy ez a magyar hülyeség? Ez világméretű hülyeség. Szerintem egyébként ezek mind adaptálva vannak. Egyébként érdekes ez, Amer Amerikában... A, a formalitások szintjén elég jól ö, ügyelni szoktak például a nemek közti diszkrimináció kérdésére, mondom a formalitás szintjén. Ö, hát nem tudom, hogy ott egy ilyen reklám az, az mehetne, hogy, hogy légy, légy férfi. Már csak ez a szöveg, szerintem tehát nem. Még, igen, én is ezt érzem. Tehát, hogy minthogyha mi, még, még itt is a lejárt kaptuk volna. Nem tehát nem csak olyan marhaus lejárt a hamburgerben, hanem hozzá reklám is. Mindenki itt a lényeg, a lényeg. Valóki, borcsa, figyeljetek, itt szerintem Na, hogy lehet, hogy ez így rendjén van. Ugyanis uh, lehet, hogy ez az üzenet, ez illik a Burger Kinghez. Burger King megcsal. Burger King átver. Uh, és tulajdonképpen sokkal jobban ráillik mondjuk egy gyorséttermi láncnak a, a, a az élelmiszer szintjéhez, meg, meg mindenféle praktikájához, meg foglalkoztatás politikájához, meg mit tudom én mint amikor azt csinálják egyébként, ezt is gyakran csinálják ilyen nagy cégek, hogy és ez még undorító bizonyos szempontból, amikor viszont lenyúlják így a nagy szavakat és így ilyeneket mondanak, hogy tudod szeretet, szabadság és vagy, vagy amikor a mi milka, milka ugye egy, egy milka, milka jelet, így, élő nem szívjelet. tudom egy, most egy szívet rakott ki a békéjel mintájára, hogy a ők, jel. Jel. ők is a szív, a szív egy Milka szóval jelet jel. mi Igen. Igen. a Milka mi más rakna ki, mint a Milka jelét a szívet?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 Alapvetően ö, azzal nem értek egyet, amit, az SM, amit a, a levélíró írt, hogy, hogy a, ez a reklám, ez arról szól, hogy a férfiaknak azoknak joguk van. Annak, megcsalni. Nem, itt pontosan erről van szó. Nem, nem erről szól, tehát nem arról szól, hogy joga van megtenni. Mert nem arról szól a reklám, hogy jogod van a McDonald'sban enni, de jogod van nem. Nem arról szól, Férfi, hogy, hogy mondjam, tehát milyen módon tudod bizonyítani, hogy férfi Igen. vagy, olyan módon, ha a Burger King eszel, milyen módon tudod bizonyítani, hogy férfi vagy, olyan módon, hogyha becsapod a partneredet, ha megcsalod a partneredet. Tehát ettől vagy férfi Így van. Tehát Ez a férfi minimum Tehát igazából elvitatja a férfiasságot Azoktól, akik nem csalják meg a partnerüket Azt állítja hogy... Illetőleg akik nem ott fogyasztanak Nyilván. Egyszerre. De az már csak egyértelmű Azt állítja, hogy megcsalni a partnerünket A hozzánk legközelebb állónak a szemébe hazudni És a háta mögött meg megcsalni Az egy férfi principium de ez a fajta ilyen definitív, kirekesztő reklámozás most terjed el, van egy valamilyen szórakoztató elektronikai járuház, ahol ugye a hülye, aki nem ünnepel. A nem ünnepel. Ott ugye ez ugye, tehát hogy a... Amíg jön te gondolsz? ez más. Azok igen. Tehát, hogy ez a fajta hogy inkluzíven mi vagyunk a mi, és a mindenki az egyéb. Tehát, az az mi vagyunk a férfiak, ez a politikában. A, a politikában kivárog le, nem? Tehát ez, ez a politikában. Az magyar velünk tartott a és igen. Igen. nekem is ez ugrott be egyből. Neke, nekem is az olyan hülye, aki nem hely, hely. Hely. értett. Ki idővel, nem, nem ugráz, ugrál a hely? Ki nem ugrál szar fradista, illetve büdös román? Igen, ezeket, igen. Igen. ezeket szerintem fontos megtudni. Tehát igen. Hogy tehát most hallgató, ha itt nem ugrálsz, Esetleg az autóban ülsz, picit azért ugráltast meg a Verdát, mert különben esetleg még büdös román vagy. Annak pedig következményei lesznek. I, Anna, az önmagában egy is nagyon súlyos következmény, mint a létezés. Egy De érdekes egyébként ez a hülya, aki nem ünnepel. Tehát szerintem meg, tehát önmagában ez, ez a fogalom, hogy ünnep. És akkor. Az, igen, na, bárját, az ünnep apropójából mindjárt felajánlanak nekem valami, nem tém, valami porszívót vagy mikrosütőt, és igen, mint én szokásos hmm. gagyi akció van, vagy mit tud, én nem tudom, mi. 20%-kal olcsóban megkaphatom azt a szart, ami állítólag valaha 20%-kal drágából, de nem tudom, mert az akció az most bevezető akció, tehát hogy igazából ez így, nem is ellenőriztető, hogy sem rá, ráírták, hogy most csak ennyi. És akkor ez, ez az akció, tehát ez most az ünnep. Tehát ő ezt nevezi ünnepnek. Ő engem meghív egy ünnepre, amelynek keretében... Hát vesdősze október 23-ával. Más, más ünnepeken az ember, nem tudom én... a rendőr velünk üt. <töksz> be, be, be, be, be, be, be, be, bekajáltatják, haverjaival van, meg mint tudod. Érdekes felfogásod, azért neked is az ünnepről. Látunk két különböző felfogást. Csállunkkal meg hitkörben együtt közösen ünneplünk. Ilyenkor ünneplőbe öltöztetjük a szívünket. Most tiltakozni szeretnék, és elhatárolódni Robert-től, aki most az irónia a hmm. a klasszikus. Jó. Gyakorlatilag nem menő, az nem cool. Aki családi körben ünnepel, az nem férfi. Az, tehát ezek mind azt jelentik, hogy ünnep. Tök mindegy, de az, hogy én bevegyek a média márba és 20%-kal olcsóbban veszek egy Mikrosütőt vagy egy mosogatógépet, azt én nem hívom ünnepnek. Hát ez nem ünnep. Akkor te és nem is én vagy, én fogyasztó. azt mondom, hát nyilv, hülye vagyok, hát ez egyértelmű. De én innen azt mondom, hogy nem, ez, ez nekem nem ünnep, köszi, tehát ennél valamivel többet dobjatok fel, ha azt akarjátok, hogy megünnepeljem a születésnapotokat. Ha én ezt így élem meg, akkor én hülye vagyok, mert hogy az ez ünnep, az ünnep ezt jelenti. Az ünnep, az át értelmezve ezt jelenti az ünnep, hogy a szaros akciótokban részt veszek. Egyébként de még durva. Hogy, hogy ugye egy tulajdonosi körbe, vagy tehát egy kézbe van, ha jól tudom, a Szatúr nevezető másik cége a, a média ugye, aki, aki a Fukar néven e, ismerteti magát, és a legújabb szórólapjukon apjukon cikizi ezt, a, ezt az ünneplős dít, hogy ők nem ünnepenek, hanem ők levitték az árakat. De, de mint <gül> a ünnep, nem azt jelenti, hogy levizik az árakat. Hát Minden ez... arról szól, hogy mi vagyunk az és olcsóban, és ehhez az, hogy ő mi ünneplünk, vagy az, hogy mi nem ünneplünk, az csak egy olyan mi így különbözünk el a másiktól? Tehát, ünnepel, de várj, ők lefe, lefedik a teljes, teljes univerzumot, ugye? Mert egyfelől vannak, akik, akik hülyék és nem ünnepelek, akkor azoknak ők szolgáltatnak, még a, a média a kis piros színe is megjelenik. Tehát a szórólap sarka oda van rakva, úgy látszólagosan, virtuálisan, hogy mi utalunk arra a másikra. Nemrég voltam egy baráti családnál, és arról beszéltünk itt, tökéletes, hogy most is előjött, hogy vannak -e olyan reklámok, amik annyira negatívak, hogy már szándékosan nem a termékből. És az volt a vicces, hogy a pár tagjai, egy, egy, egy régóta együtt élő házaspár, nem beszéltek még erről, de mind a ketten maguktól megneveztek egy-egy áruházat, és az egyik a Médiamártot, másik pedig a Saturn nevezte meg. Tehát e, sikerült egy családon belül azt mondani, hogy na azokhoz, akik ezzel a fukarral jönnek, ugye az, az <síns> meg egy burkolt kurvanyázás, ugye? E, <síns> e, <síns> és hogy van ez, hogy a, a mondtad az elejét, azt az ads szolgáltatott szolgáltatot választod, aki a legolcsóbb? Így van. És mi van, hogyha neki a reklámja van, amely nagyon nem szimpatikus? Hát én megmondom őszintén, hogy ebben a tekintetben jól áll a fogyasztóvédelem, mert van egy tantus, azt hiszem ez a neve nevű weboldal, amit valamelyik kormányzati szervizemeltet, és azon megnézheted, hogy beírod a Hollax, és ott kiírja, hogy hogy kiírja, hogy hol a, melyik a legolcsóbb, de még mobiltelefontari felszahasonlításra is van lehetőség. Tehát egy tök korrekt, nem is értem ezek után, hogy ki az a barom, aki mást választ. Jó, most nem azt, az a tényleg, Értettem a kérdést, csak, csak igyekeztem pozitív irányba megkerülni. Tehát a, a kérdésed úgy hangzik, ha, ha lefordítottam magamnak, hogyha valaki irritáló reklámot készít, akkor Haj, hajlandó vagyok-e drágábban egy második legolcsóbbat választani, és nem választani az, az Azért kérdezem, ezt, mert eddig ugye az volt az üzenet, hogy ne foglalkozunk a reklámokkal, mert az, hogy, ugye azoknak van egy primitív nyelv, és tagadjuk meg a reklámokat. Nézzük a pénztárcánkat. Eddig ugye végig is ez volt, de itt, itt talán még lehet pozitívabb, ha ez is azért pozitív, hogy valahol el lehet utasítani azt a fajta reklám nyelvet, nem? E, Norbi, most hirdetet bojkottotta te is beállsz akkor a sorba? Ki ellen? ő azt, azt mondta, ha jól figyeltem, hogy amíg a rábának a szennyezése nem oldodik meg, addig ne vásároljon senki az az osztrák igen. terméket. Nem, hát van, te, te magad mondtad az előbb, hogy van olyan reklám, ami annyira durva, hogy már csak azért Én kérdésként si. fogom azt mondani, hogy Ez van kérdés? is olyan durva. Nem, szerintem van. Szerintem csak az, az olyan csak olyan. Van olyan ö, vállalati magatartás, amely engem, mint fogyasztót, igen. elidegenít. És mégis Windows használsz. Nem. Az a baj, hogy... Egyrészt szinte van olyan durva, ami miatt bizonyos emberek elidegenednek, másrészt van olyan durva a kampány, amivel elérik azt, hogy az emberek beszéljenek róla. És ennek lehet az az egyik következménye, hogy gyakorlatilag ez is plusz reklámot jelent, mert többet forog a, a név, aztán már azt se tudod, hogy jutott eszedbe, minden tudsz arról, hát hogy ez létezik. nagyon tudattalan fogyasztóz feltételez, tehát... Hát, Szerintem, szóval én, én szerintem egy tudattalan fogyasztó lehetek, mert nem nagyon rakom össze így a fejemben este, hogy milyen reklámokat néztem de meg. és tudatos, hát mit várunk egy zsankitól? Na most tényleg, az emberek junkik. de tényleg fogyasztás zsankik. De ez szükségszerű, hogy így legyen? Hát a fogyasztói társadalomban igen, a fogyasztói társadalom erre épül, hogy te junki legyél. Hát Ők nagyon nagyon komoly pénzeket fektetnek bele abba, hogy téged függőbeteginték. Én, én pedig olcsón ingyen azt mondom, hogy nem köszönöm, nem kérek. Persze, nem minden esetre tudom ezt. Meg... ezt ne, hát bizonyos szegben meg, meg lehet tenni. Tehát én nem állítom, hogy az ember teljesen ki tudja magát vonni a fogyasztói függésről. Ez illúzió volna, de egy csomó területen, igen. És minél, meg kell próbálni minél inkább erre szervezeteket akár létrehozni, akár fogyasztóvédelem, címszorat, akár más címszorat. Tehát én nem azt gondolom, hogy ez egy. Egy elveszett harc lenne, és akkor fogyasztunk, és csukjuk be a hát, Tudatos vásárlók Egyesülete. Ott van tv Hú. ez az egyik reklám. Másrészt meg én reklámozom a piacot. Reklámozzuk együtt, ne? Iszonyú jó tett. Mi ez nyár, tavasz, nem tudom, mi van most, nem, nem jó, a közös piac. Jól, jól. Nem, nem, a piac, <gül> mint olyan, tehát a, hogy piac, amikor elmész, és ki van Nagy a vásárlók. Nagy és társai. Márket. Market, Ma Market zöldségek, nem tudom is. Nem tudom, lehel... tér, fantasztikus. A, ki fantasztikus. Kiismeri a Lehel Íze büfé, nem, Lehel Íze, nem, de nem meg, tehát ezt a képzavat, ugye Lehel Íze, kóstolták lehelt, vagy, vagy kürcsével, mindenképpen össze akarták hozni, tehát. Nem oh. tudom, de kiváló, egyszerűen, egyszerűen, fantasztikus. Én nem tudom, hogy ez a, például ezek a paradicsomok, ezek honnan jönnek, vagy mitől ilyen szabályosak, de eldobom az agyam. Meg a hagyma is. Meg a paradicsomot is eldobott, ha Demszkit látsz. Fukarsággal, a hülyeség ellen írja az SMS író. Ja, igen, ez egy ez, ez, ez párt, pártrendszer átültetése a kereskedelemben. Geniális, geniális, így van. És így van. Ugyanaz, a ugyanaz a cég. Ugyanaz a cég. Itt legalább fölözelíthető a tulajdonos kör, az a különbség, hogy a, a kék és a pirosnál megy, a, a piros és narancsárgánál ott, ott, ott csak, csak megy. De tényleg ugyanaz a cég? Ez, ez tényleg ugyanaz a cég, hát Ugyanaz a. Az a cég is egymás igen, igen, igen, igen. Persze. Igen, azért váltottak. So, új a, a piacot, és betöltik mind a két helyi értéket, mást fikázzák, így aztán már abszolút nem nyílik tér senkinek. Ez de kemény. Ez nagyon kemény. Ez de durva. Egyébként azt mondta egy haverom, el nem hittem, mondjuk lehet, hogy hazudott De, de, de az is lehet, hogy igazat mondott. Megkérdez, ilyen kis számítógépes boltja van. <köhem> uh, és én megkérdeztem, hogy de hogy csináljátok, hogy nagyon így mennyire üt be, hogy, hogy vannak ezek a nagy láncok, és azt mondta, hogy ők így egy páran összefogtak, és hogy simán tudják tartani az árakat mert mit tudom én mit magyarázod ha rugalmasabbak a megrendeléssel mert ugye Aha. ezek csak ilyen nagyon nagy tételben tudnak, de ennek a hátránya is megvan és hogy tökre tudja egy kis bolta De még nem kezdték el egymást fikázni Nem, nem, csak mondom, hogy tulajdonképpen így <gül> Hát akkor még nem, akkor mégsem tudják a, igazán a lépést tartani Tehát a, a szellemi szinttel Ezt Nem, de most az árszínvonalról beszéltem úgyhogy Ugyan már az csak a tudatos volt érdekli az, az átlag Junkit az. az ár, az ár Hát azért, mit tudom én, korban meg mit tudom én azért érdekes Hurcsány azt írja az SMS író, hogy az választ mást, aki nem választhatja a legolcsóbbat. A 29-es körzetben csak a Monortel árulhat internetet. Gyálon, az oldalán a 18. kerületben válogathatsz a szolgáltatók közül náluk MTT 10.000-ért ez van palaszta. Elnézést, elnézést kérek. Tehát nem teljesen értem. A, én én, én teljesen értem, nem véletlenül sem őket akartam megbántani. Vannak olyan helyek, ahol egy szolgáltatóból választhatsz, és akkor a legolcsóbbat, egyben a legdrágábbat. Én a, arra utaltam, hogy az furcsálom ahol több szolgáltatók közül lehet választni ott, hogy, hogy valaki nem a legolcsóbbat választja. És nagyon durva, hogy, hogy milyen nagyarányban nem a legolcsóbbat választják az emberek. Marketing. Volt marketing Gondot, be a lakáshitel, ami, ami egy ilyen életre szóló döntés, ott is ö, ö, meg, megdöbbenve látja az ember, vagy beszél másokkal, hát, hogy... Hát azért, mert a fene tudja kivenni már, bocsánat, hogy melyik a jó hitel, meg melyik a jó lakáshitel. Tehát, nem teszik egyszerűvé ebben igazából. Szóval ez van. nagyon durva. Én nem tudom. Tehát, hogy, hogy szóval... Én szerintem egyébként van egy másik oka is. Az emberek bemennek esetleg pont egy reklám alapján valamelyik hitelintézetbe, és ott egy, egy ügyintéző olyan erővel rájuk beszél, hogy már emberileg, mert az nagyon profi, nem is ügyintézet ügy, ügynöknek kell őt hívni, azt hiszem olyan elővel rájuk beszélni, hogy mi emberileg éreznék kellemetlenek, nem oda visszajön, és már meg sem néznek semmi mást. És a tudatos vásárlónak följön van figyelme, hogy az ügynökök az érzelmi kötődést ne rakítsunk ki. Igen, és, és, és, és itt hívnám fel egyébként a, a, egy nagyon undorító jelenségre a figyelmet, az amikor, amikor baráti, rokoni kapcsolatokat próbálnak meg ügynöki vonalon hogy biztos hogy hmm. mindannyian hmm. kaptatok már olyan telefont, nem hogy egy rég... Nem ríg... nem intéznem is kellett ilyen telefont, én a generáli biztosítónak dolgoztam valami négy órán keresztül <gül> voltam <a telefonos, gül> négy, órán? négy órán keresztül bírtam voltam a telefonos munkatársuk és mondta nekem a Csávó, hogy hát elsőként ezt a kiváló biztosítási konstrukciót legyek szíves a barátaimnak, meg a szüleimnek, meg a rokonaimnak kifelkínálni. És akkor így mondtam, hogy hát én nem szeretném a. Nem szeretném ez egy a... beavatási ritmus. Ha igen, azt megteszed, akkor bármit <síns> Én mondtam neki, hogy nem szeretném a civil, az életemnek ezt a civil bázisát, vagy hát a személyes kapcsolataimat a cégnek kiszolgáltatni, vagy egy mindjárt kiárusítjuk. Fordítva van ez, az, Robi, tánc, összekeverted. a céget nem szabad a személyes érzelmeit családod alá rendelni, tehát összekevert ez a fontos világban rendet. Megmondta nekem, megmondta nekem ez az ember hogy most akkor hogy van? Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a termék, ez, amit ők kínálnak, ez a szolgáltatás, ez jó, ez segíti az ő életüket. Nem akarok jót a saját barátaimnak, a saját rokonaimnak, a saját közvetlen hozzátartozóimnak. Hogy azt magyarázta el nekem, hogy ha erről nem vagyok meggyőződve, akkor nem is engedi, hogy egyáltalán fölvegyem a telefont és bárkit fölhívjak. Hát az agymosás, Ha én meg vagyok dugóban. győződve, ha viszont meg vagyok győződve arról, akkor én ezt tekintsem úgy, mint egy remek Lehetőség. lehetőséget, mint egy. Mint egy kiváló lehetőséget, hogy elsőként a barátaimnak, rokonaimnak, közvetlen hozzátartozóimnak kínálhatom fel ezt a kiváló szolgáltatást. És közben meg ment a vakítás arról, hogy ő két évvel ezelőtt az volt az álma, hogy legyen egy motorja, és négy hónappal már később már volt egy motorja, most meg már két dzsipje van, és most fog venni egy jachtot, és már nem tudja, mit álmodjon. Ön. Robert, ugye Robert, igen. Robert, vannak álmaid, gondolom, te is szeretnél valamit mondjuk, így mi, mi az, amiről te álmodozol? Így. Hát igazságosabb, szebb világot. Mindenem, mindenem megvan, mondjuk, hogy ilyen cégek ne, ne, ne, ne és ilyen marketing, meg ilyen, ilyen, tehát ilyen direct marketing, az így ne, ne legyen itt, ebben az országban. De ezt így nem mondtam neki világot. De a négy órás munkaidőm az egy életre szóló tapasztalat volt, és az egyáltalán minden más multileveles és egyéb marketinges munkától óva intek minden kedves hallgatót. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis G. <tos> Algo mert nincs idő a fájdalomra. Jajajajaj, ez nagyon Idézi durva. fel számunkra az SMS író az egyik legostobább reklám. Az mennyire durva. Mi az, hogy alkoflex, mert nincs idő a fájdalomra? Tehát itt arról van szó, hogy te nem rendelkezel a saját életed felett, te neked kötelezettséged van a munkahelyed, meg a gyereked felé. Tulajdonképpen te egy bábu vagy, akit mozgatnak. Te nem azért nem teheted meg, vagy nem azért kéne neked elmulasztanod a saját fejfájásodat, mert az a te, te életminőségedet rontja. Tehát nem azért, mert te egy olyan életet kívánsz élni, amelyben a fájdalom az nincs jelen, vagy elviselhető mértékű. És az fel sem erő, hogy van, hogy oka van a fejfájásnak, tehát, hogy, hogy, és akkor te fáradt vagyok hát például. Fájdalom, a fájdalom az valami, amire a lózereknek, a veszteseknek azoknak van idejük. Akiknek nincs pénzük. Akiknek nincs pénzük, Valgofex és miért re. nincsen? Mert ingyen élők azoknak van idejük a fájdalomra, és Az nincs szükségük Algoflexre. re és, és milyen igazságos, hogy pénzük sincs? Tehát így, így a rendszer önmagában... nem lehet, minden. hogy azért nincs időm, mert mefocizni akarok a gyerekeimmel azért nincs idő, mert fociznom kell a gyerekeimmel. Nem, mert szeretnék. És menni akarok, és megígértem, és tökre mennék, és most nincs időm arra, Ján, hogy mi nem, jön nem, a az És hogyha nem azért menni, fáj a fejemmel. nem akarok menni focizni a gyerekeimmel, mert nincsenek is gyerekeim, és semmi dolgom. Ez példa volt. Akkor, akkor a fájdalom az oké, okay, mert van rá idő. Tehát ez hogy merül fel egyáltalán? Tehát milyen módon merül fel ez, hogy a fájdalom és az idő? Az idő, tehát a. hogy a fájdalom az egy ilyen tennivaló lenne, amit az ember jóha megspór, de ha van rá idő, akkor elintézik. Arról van szó, hogy gondolom ez a szer gyorsan hat, és ezt a gyorsan hatást valahogy ki kell fejezni egy reklám De borzalmasan rossz Én sikerül. nem tudom szerintem el van túlzva ez az értelmezés, tehát itt azért a. a el van de konstrukció. Lehet, hogy el van túlzva, de, de, de mondjuk ha lehet, hogy ez a valóságnak a 120%-a, amit mondtunk, de a 100 és éppen Tehát. Az én felháborodási indexem egy kicsit alacsonyabb, mint az előző reklámnál. Igen, hogy szóval szóval a harmadik ez bíró. Igen. Halló, hóna! Sziasztok, kurszám vagyok. vagyok! Én még a férekusjó reklámra térnék vissza. Ö, egy másfél évvel ezelőtt teli volt a televízió ilyen félrekefélös reklámokkal, Üh, viszont... Női oldalról, tehát ezt azért úgy hozzátanem, hogy ne csak a férfiakat fél. Negyünk teljesen mindegy. Egyébként. Egyébként teljesen mindegy. Egyébként egyébként a csalás, a csalás, a az Ennyiben ez most nem ez, nem, nem ez ilyen szexizmus kérdés, és nem is szexizmus kérdést akarunk ebből csinálni, ez szerintem kifejezetten az apokalipszis részvénytársaságnak az egyik klasszikus, a mi profil vág. vágó, vágó kérdéskör, az gyakorlatilag a, minden az emberiség közös kultúrkincsének, az emberiség közös értékeinek a teljes devalváló. De pont erről van szó, hogy ez teljesen mindegy, és ezért nagyon helyes. Köszönjük a betelefonálnak, amit elmondott. Egy, még egy hozzászólás, tehát volt ez a, még, a körülbelül négy cég reklám, általában Dezodor, meg nem tudom mi jött haza hajnalban nőcé, és akkor gújt be a párja mellé, és hogy olyan drágám most ébred, szó, persze igen. Viszont nagy megelégedésemre csinált egy sör cég egy olyan reklámot, ami pont az ellentétje volt, amikor egy lány kikezdett az Úr és az pedig a gyűrűjével megkocogtata a sört majd. Igen, a igen, igen, igen. Az ezt, egy, ezt, ezt végre nagy megelégedés. Igen, az egy, szép, ilyen egy szép lekán volt. Igen. Akkor tehát nagyon sok volt az ilyen. De ez is guztustalan, fél, hogy hozzárendelünk a házastársi hűséghez egy sörmárkát. Jó, de még Te mindig, mindig jó. De, de még mindig, de jobb, mindig jobb. Jel, mint, Igen, jó. Mint ha a férjek eszélést Jó, de önmagában szörnyűek ezek a képzett társ is. Mások a Egyébként még egy vicc jutott eszembe, hogy ugye mostanában, illetve nem csak mostanában, nem ki mondta ezt eredetileg, mindent mesztelendőkkel reklámoznak. A szexfilmekben pedig férfiakat reklámoznak mesztelendőkkel. Na, köszönöm hmm. a lehetőséget. Hmm. Köszönjük szépen. Hát azt a reklámozást. A szellemben el, értette valaki? a végét, csak ez az utolsó hát, a, De Férfiakat reklámozzák nőkkel a szexfilmekben, ez azt jelenti, hogy én ennyire jó pasi vagyok, mert én ilyen nőket dugok. Nem, tehát ez az én, ezek a, ezek a nők ezek az én reklámspotjaim egyenként. Nem, mindegyik, a, egy... mindegyik azt hirdeti a kősejével, hogy én vagyok a, a vezérbika. Ez egy gyors poén volt, tehát ez szerintem kicsit túl a nagyon sokat. De miért nem van szerinted? De te vagy a vezérbika. Ki beszél rólam, te szerencsét? Te mondtad, hogy én vagyok a vezérvika, mondtad De nem te. egy konkrét, nem azt az adott. Egy volt. általános alany volt, tudod? Szóval, na mindegy, az, láthatok-e azt a reklámot a Bor Boráros téren, ahol a Rexonát hirdeti egy nő, aki, a, aki valami olyasmi volt, hogy ne hagyd, hogy a szag leterítsem, vagy valami ilyesmi. <gül> És a hónapját mutatják, és a hónapjára van tetoválva, vagy rajzolva a Filstollal, vagy nem tudom, a egy szag. disznó. A szag. Egy disznó, hmm. egy tenyész disznó a hónaljára, és ez is annyira, de annyira undorító, tehát ez is egy társadalmi, szociális izgatás, de komolyan, hogy az valami törtelmes, vagy ez, ez is micsoda egy, egy büdös, bunkó, kirekesztő szemét reklám, hogy az valami elképesztő. És akkor mi a véleményed mondjuk a régi Bepanten be, be reklámról, amelyet zsú, nem is fel. A babáknak, akiket hát igazán szeretnek. Ja ja, ja, ja, na, ja, ja. azt írja, hogy ő nem használja ezt a krémet, tehát megtudhatta, hogy ő nem szereti a gyermekeit, vagy legalábbis nem Csak igazán. A szeret. gyermekeid meg ne tudják, mert csalódnak édesanyja. még a kutya eredelnél de. is megy ez a. nem meg macska eredelnél, meg mit Jó, de, de tényleg szörnyű. Tehát, hogy így, mert a, így a bepontem az azt feltételezi, hogy te neked, mint anyának nincsen ö, teljes nyelved, vagy nincsen komplet. Ö, jelzésrendszered a gyermeked iránt, hogy kifejezd az ő számára a szeretetedet. Te így el vagy zárva, így le van korlátozva a te kapcsolatod a gyerekeddel, és ezért te neked a Bepanten krémre van szükséged, mert ezzel a krémmel tudod kifejezni számára a szeretetet. Enélkül a krém nélkül szeretheted, de nem igazi ez a szeretet, mert megelégszel ennek a szeretetnek a csonka kifejeződésével. Ha érthető. És az a Lopedium reklamvel tele van a, az összes villamos és busz, ahol a, a hasmenéssel próbálnak meg rémizgetni. és hát tele van egyrészt ilyen helyesírási, vagy nem is helyesírási, de egy nagyon furcsa megoldásokkal, és az egész borosztó és ott van egy definíció, ami olyan, mintha egy orvosi definíció lenne a hasmenésre, és közben meg egy álságosan azt sugallja hogy, hogy az vigyáz mert rá is rád jöhet bármikor, és akkor be fogsz szarni, ha csak ezt a terméket meg nem veszed. És az a vicces ebben, hogy ezeket a reklámokat ilyen, hogy csinálják a reklámcél, akik itt ff, dolgoznak dohánygyártó cégnek, benzín, meg ilyen gyártó cégnek, vagy a benzinkutaknak, minden, csak a többségük így bevál valamilyen, ingyen valamilyen civil melót, hogy így megcsinálják a reklámot a Greenpeace-nek, meg az Amnesty Internationalnek, meg a Rex-nek, meg mit tudom én. De Rex ingyen, nem? Nem, nem, nem, de hogy így ez is akkor az nekik tök kreatív, és akkor azt is gondolják, hogy ők még, rá, hogy még milyen jó fejek is, mert azon kívül, hogy reklámozzák a cigit, Uh, most miért hallé. van ilyen erős lelkiismeret fordalások? Ez nagyon furcsa azért. Hát Lehet, így. hogy ők is éreznek amit, mert más uh, cégek nem szoktak ennyire nyilvánosan vezekelni. Lehet, hogy van valami... Hát egy kicsit, igen. Vajafiljuk magad? Vibrátor, mert nincs idő a szexre. <gül> <gül> <gül> az, az, az az érdekes. várjál, melyik reklám az, az, ami, az, amiről még érdemes beszélnünk? Hát azt hiszem, hogy az OTP-nek a OTP. kampány. <gül> Az OTP-nek a reklámkampányában egy vadonatúj reklámról van szó, tehát most, most, most vezetik be. Valami hitelt akarnak ők reklámozni, valami nagyon-nagyon fasz a THM-mel. Én nem tudom egyébként, hogy mit jelent ez, hogy THM-mel. a THC. A THC vagy valami ösmeret, mint a, a, a THC. Az nagyon beüt, de a, nem a THM az úgy a jó, ha alacsony, nem? Igen. Igen. A THC az meg pont fordítva. Na mindegy. Szóval, hogy a THM... Az, az, az náluk nagyon-nagyon náluk kedvező. Ezért aztán érdemes felvenni a hitelt. De nem csak a hitelt érdemes felvenni, hanem még egy bizonyos lányt, aki stoppol szintén. És a reklámkampányának megfelelően egy fotó egy lányról, a képen stoppol egy nagyon csinos lány, és az a felirat, hogy érdemes felvenni. Most kezdjük talán azzal, hogy ezek a rohat gyenge szóviccek. Tehát, hogy ez, a, ez mennyire ócska, és, és de milyen pénzeket vehet fel egyébként egy kreatív tím, egy ilyen egy, ilyen egy ilyen reklámért, hogy ez a poén, hogy érdemes felvenni Nem tudjuk, ezt hogy a... ő volt-e. Neki egy egész le... fesztivált csinál, akkor a lelkészetfordulása, hogy <gül> évente egy óriás plakat ja, de, de a Geszti egyébként főbűnös abban. Azért az önreklám is, nem? Szóval, a a, a Geszti egyébként főbűnös abban, hogy ezek az undorító reklámkampányok, ezek a művészettel határos fogalomkörként épülnek be. Ma már egyébként a, a kultúrával foglalkozó embereknek a tudatába is. Tehát, hogy ő ő ő a geszi, így is gondol szerintem egyébként magára, hogy a, ő az, aki a művészetet a, a, a marketinggel minden igen, igen, igen, így összekapcsolta. Tehát így igazából a, a társművészetek, a képzőművészet társművészeteinek egyik évé emelte a filmművészet. Igen, hát a, a, a reklámokat, és hogy ez, és hogy ez a plakátkiállítás, ami egyébként egyre szarabb évről évre, de valami pocsék, de valami pocsék. Na mindegy. És az a, a legdurvább, hogy az én magyar Dávid kollégám, akit azért sokszor hallhattok ebben a műsorban, rendszeresen hétfőn vendég a műsornak, ő számos alkalommal pályázott már a, a óriás plakátfesztiválra mindig valami rendszerkritikus plakáttal, és soha, de soha nem ment még át. Lehet, hogy voltak jobbak. Igen, nyilván. Nyilván, kétség kívül. Szóval az a, az, a, az, az érdekes ebben a reklám, reklámban, hogy ez a, ez a lányka, a kis toppol is, akit érdemes felvenni, csak úgy, mint az OTP-nek a kedvező thm hiteleit. Ez, ez miért egy olyan kiváló ajánlat? Mert hogy gondolom itt is egy analógia van, tehát ugyanúgy, mint a Burger King Kaja férfiassá tesz, a barátnőd megcsalása férfiassá tesz, egy ugyanilyen analógiát látunk itt, a, t, a kedvező THMS OTP hitelt érdemes felvenni, a lányt érdemes felvenni. Miért érdemes felvenni ezt a lányt? Gondolom nem azért, mert te teszel neki egy szívességet azzal, hogy elviszed egyik helyről a másikra. Hát a, a, ez nem, nem ezt értjük értemes. Hanem talán ad. ő tesz mm. neked egy szívességet. Hát ő beszáll az, beszáll az autóba, mert stoppol, és így igazából te őt elviszed valahova. Ez neked mi éri meg? Mire utal ez a reklám? Hát, szerintem az, az analógia valótt lehet, hogy ha fölveszed ezt a hitelt, az leszívja a pénztárcádat. De ez megéri neked? De nem figyeltél. Én értem, de ez, ez sájtít, ez az analógia. Szóval nagyon van szó, hogy igen. ez a lány, ez orálisan kifog elégíteni engem ott a volánnál, ezért érdemes felvenni ezt a lányt. De nem azért érdemes, azért érdemes felvenni, mert, mert régóta magányos vagy, és ő lesz életed szerelme, és megismerkedsz vele, és majd egy életen át hűségesen... Ha vele, csak nem vagy igazi férfi. Igazi, boldog há házasságban élhetsz régig, nem? Ez vagy van, van egyértelmű, tehát aztán ő, ő rábukik a nőső lére? Nincs. Ilyen nincsen. Tehát mellettem, vagy csak most van, tehát adra Az reklámot ahol vezesd rá őket, ez a szlogen. <gül> nem tudom, hogy láttad a ezt. Tehát <gül> valamit, valamit. Ahol, ahol úgy, úgy ő, tehát így átkarolja a, a kocsiban, a volánnál ül a csávó, mellette az anyósülésen a lányka, és így átkarolja. És a csávó az úgy bezadorlaszta be magát, hogy így. Kinyújtva a bal kezét így csuklótól lefelé a péniszéig, így, így, így végig dezodorozta. És akkor így átkarolja, és a lánykának így elindul a feje, mert hogy értelemszerűen az Ax vonalán, tehát mintha csak zsinóron húznák a lánynak az arcát, így elindul a csávónak az ágyéka felé. Hát így ilyen módon, tehát hogy ezek azok a finom trükkök, az Ax dezodornak a használata, amelynek segítségével világos, hogy gyakorlatilag megszűnik a, ennek a bizonyos lánynak, megszűnik a szabad akarata. Így igazából a döntése, hogy ő döntse, mint egy autonóm lény, hogy ő most valójában kíván-e szexuális interakcióba kerülni ezzel a fiatal emberrel, őt az Ax rávezeti, mint egy rá segíti a témára tudván, jobban tudja, úgy, úgy, úgy tűnik, hogy az áx és a bizonyos srác szövetsége az, az felülbírja, mint egy felülírja ennek a szerencsétlen nősténynek a személyes preferenciáit. Halló, halló! Halló, szabadszok, Péter vagyok. hallo hello. Péter. Kérlek szépen, hogy pillanatra megijedtem, hogy eltértek a témától, azért mertem telefonálni. Hát azért az Erste és a Provident kölcsönekről se feledkezzünk, meg annak is nagyon jó bofak kis reklámjaik vannak. Amikor kézpénzbe a kezedbe nyomják? Vagy hát elromlik az? a tévé a srácnál. A eszébe nem jutna, hogy a szerelőt hívja. Rögtön elromlott. Nincs pénz újra. Biztos nem használt kalgond. Hát az is lett. Meg a másik az erste ami ami lakásfelújításról hablatyol a srác, hogy... Még nem egyezett meg a család. De viszont az egyértelmű, hogy miből mennek el üdülni. <gül> nem tudom, ezt figyeltétek el, hát az elég durva. Hát eléggé. Hát most elmegyünk nyaralni, és akkor utána hat évig, törlesztem. lesz, ez a le, De ezek a legdurvábbak. Hát én ezt hát most is azt hiszem, ezt, ez ezt a bankban láttam, hogy ott üdülnek együtt, de halálvidámak. És így tök tök jól fel is vannak öltözve, gondolom azt is hitelből. És így ez is hitel, és így elképzelem ezeket a szerencsétleneket, hogy hazajönnek abból a nyaraláshoz, tehát, a, tehát szerintem, szerintem ilyesmit propagálni olyan súlyos erkölöstelenség, tehát hogy ha az ember hitelt vesz fel, akkor mondjuk a gyógykezelésére felvesz hitelt mert azt muszáj esetleg a lak gyerekei lakásra vagy a lakássára. gyerekei lakására felvesz hitelt, de arra hogy elutazzon és nem tudom én tájföldön két héten keresztül fürödjön Egyedt, egyéb... és arról viszont nem szokráknál, hogy akkor hat évig akkor nem megy sehova, mert ez Igen, leszi, vagy Igen, igen. Vagy igen, ő igen. megint fölveszi? Igen. Nem, egy... nem biztos, hogy megítélik meg is, Ha még év az előző, ugye? Uh -huh. Ahol, csak nem akartam volna, igen. hogy csak az ótéppel legyen meg, elmét okay. lezném telefonálni. Köszönjük. Köszönjük. Egyébként uh, Totavé Árpádotni azt hozítok itt a műsorban, de neki volt karácsony táján egy nagyon Köszönjük. jó uh, írása erről. A, a fogyasztói hitelek ezek, tehát amikor, amikor így megvesztek valamilyen kisebb. Uh, Tárgyat, egy tévét például, egy plazma tévét, vagy egy LCD tévét pár százez, rongyos százezerért, akkor azt elég olcsón egy ilyen 30-40 százszázalékos THM-re oda is adják. És ő, ő írt arról, hogy ami nekem nagyon tetszett, hogy nem lehetne most karácsonyra néhány csádban azt mondani, hogy gyerekek, most, most azért tévére nincs pénz. Tehát, tehát nem lehetne bevalani, inkább adósodjunk el, vegyünk föl egy olyan hitelt, ami nagyon súlyos, nagyon súlyos, vállalhatatlan törlesztő részleteket jelent, és hát miért lenne jövőre jobb, tehát miért, miért, miért húzunk bele magunkat a bankoknak az adósság csapdájába? Halló? Szevus, Kelep vagyok. Na, az jutott eszembe, hogy... Igazából a, az egyik, az konkrétan az előző hozzászólóhoz, ezek az adósságrendező hitelek. Az, az, az egy cifra, cifra Jú, történet. Igen, igen. Adósságrendező hitel. Igen. Ezt egy kicsit ízlelgessük ezeket. Ezt a, ezeket Szabadulj szodható. meg a sok adósságtól. Itt egy nagyobb. Jaj, az csodálatos egyébként, amikor a Budapest Banknak meg az adósságrendező hitele, hogy kinyitja, kinyitja a postaládát, és így beborítják a csekkek. Helyette, helyette egy, egy nagy Egyetlen egy csekkel, és ez olyan jó. Egy, az, egyetlen... az akkora. Igen. Ja, egyébként ez lehet mondjuk racionális, tehát adott esetben lehet, hogy jobban hogy jön ki valaki. S valami ilyesmi van, van ráírva aki... rá a csekre, hogy mit tudom én, 1200 forint. <gül> <gül> ez, csekre, tehát ez ilyen egyszerű. Elhalmoznak az adósságok? Válaszol 1200 forintos Budapest bankos havi törlesztő hitelt ennek fejében. Jaj, ja, ja. Na mindegy, hát igen, az a hozzáállás, tehát ez, ez, ez tükrözi ezt az egészet egyébként az apokalipszis RT, az. az, az hát igen, szvárszól műsorot, pár éve volt egyébként még ez, a, amikor a kísértés, hogy mi volt ez a műsor, és tele volt egy ilyen fal, egy ilyen házfalnyi ö, plakáton, ilyen ördög, szarvakkal, lángok között a nő, meg a férfi, hogy ezt így, ha látták volna mondjuk száz éve, kétszáz éve, vagy akármikor. Azó benn volt volna belvárosban Madács tér környékén, Na mindegy az még így, így lazában a reklámokhoz, vagy a plakátokhoz. Hát igen, a tendencia az érdekes. Na mindegy, én csak ennyit akartam. Köszönjük. Köszönjük. Hello, hello. Az ert és család az már durván el van adósodva. A szírja az SMS író. Hiterre tankolnak. Hiterre vettek gyereknek lakást. Aztán maguknak. Aztán hiterre újítanak, és most a legutóbbi filmben hiterre nyaralnak. Most arra vagyok kíváncsi, hogy mikor fog jönni az a spot, amikor ez a család ez ül a sitten. Egyeként. De most komolyan? De, most, oh, de hova tovább? Én? De az a szörnyű, hogy ezek hitelről, hitelről, hitelről, hitelről, hitelről, hitelről, hitelről, majd pedig így vége lesz a kampálynak, nap és így elveszítjük brutális. a vonalat. Nem látjuk, hogy hol folytatódik az ő sorsuk. Ez egy nagyon komoly, nagyon komoly kérdés. A, voltam egy éve egy ilyen szegénységgel foglalkozó kis konferencián, és Vecsei Miklós, aki most a, ilyen hajléktalan ügyi miniszteri biztos volt, most pedig nem tudom valami más, de ugyanúgy szintén így a kormányban, Hajlítansága foglalkozik, nagyon sokáig dolgozott a szakmában, tehát így a hajléktalan ügyből jött ki, nem, nem, nem politikus. És, és ő azt mondta, hogy, hogy konkrétan a hitelek, azok a hitelek miatt sokkal több ember veszíti el a lakását, és sokkal több embert vernek úgymond át ezekkel a konstrukciókkal, mint, mint, mint amilyen veszélyes alakás mafia Ismeri... Tehát, ö, et, et, et, tehát tényleg kiforgatják az embereket a vagyonokból, és ez a, a többség az, tehát hogy a, ezeknek a, a, a következményét azért még nem is igazán érzi a társadalom. Tehát azért nem olyan régóta mennek ezek a, a hitelek, és, és egy ilyen hát, kecsegő bombán ülünk, hogy ilyen köszönjük. Azt ismeri... egy ismeritek azt a, bocs, azt a nem is tudom, nem biztos nem az, hogy mi nagyobb bűn bankot rabolni vagy bankot alapítani. Uh -huh. Egyébként kérdés a hallgatóknak, melyik világvallás tiltja a kamatot? Lehet, hogy nem pont a kamatot, de a, igen. Tehát a, az ilyen uzsorát, meg, meg kölcsönt, amire kamatot adnak. Melyik világvallásnak a, az alapkönyve? 06, 30, 30, 30, 88, 1 az SMS számít. Ez a, a hitelvonal? amin igen, igen amin hitelezünk számotokra. Igen, a világvallás kvíz. A globalizáció rá... kritikus világvallás. A, van Vármelyik Tibor egy... részéről. Igen. Nos. A, azt írja az SMS író. A múzeum körúti rendőrök is Axot használtak? Mert, uh, mert akkor ott nem volt semmi erőszak. Úgy látszik, hogy más, másoknak is ilyen kellemetlen pojanak jutnak eszébe. Aha. Az az érdekes benne, hogy, hogy, hogy valóban, hogy, hogy ez, ez felveti annak a lehetőségét, hogy nincsen szükség erőszakra. Tehát az AX az a szövetségesünk abban, hogy ne kelljen a fejét megfogni a hajánál fogva, és lekényszeríteni az ölünkbe, mert hogy ez az Axe ez igazából ezt teszi meg, csak nem fizikailag. 21. századi módszer Nem fizikailag, ez a primitív fizikai erőszak. Hanem kémiailag, tehát vegyileg kényszeríti. De hogy erről van szó, tehát vezesd rá őket. Tehát ők nem így döntenek, tehát ő, őket erre rá kell segíteni méghozzá ilyen módon. Ha a fizikai és a kémiai erőszak meg már csak a matematikai erőszakban bízhatunk, hogy az majd kisegítünk. Na, akkor olvasom a válaszokat. Iszlám, iszlám, az izraelita vallás, iszlám, iszlám, ö, iszlám, buddhizmus, iszlám, iszlám, a korán, vagyis az ja, iszlám. iszlám. Én is úgy talán, egyébként nem tudom, lehet, hogy más vallás is, tehát én az iszlámról tudok, a koránról, ami nem, nem jelenti azt, hogy a muszlim üzletemberek nem találtak volna a kiskapukat, és nem találták meg, hogyha nem kamat van, akkor üzletrészt adunk el, és abból résztet, és ugyanott tartunk, de mindegy, azért alapvetően a könyv azt tiltja. Halló, halló! Tervuszok, vagyok. Halló, halló! Egy, egy olyan kérdés volt ennek egyébként, hogy a hitelek, meg ilyenek, hogy. Költént egy felmérés, hogy ugyanis 75%-a Magyarországnak. Füljön kárékkel, bocsánat. Ígérd meg, 70... meg neki későbbre. Tessék? Ígérd meg neki későbbre. Oké. Okay. Hogy 75% az embereknek Magyarországon hitelből élnek, és hitelt is hitelre vesznek föl, ugye? Azt. Hát, jó, ez jó az katasztrófa, de önmagában katasztrófa az, ami minket ide vezet tehát, hogy Magyarországon az embereknek nincsenek megtakarításaik, és akkor erre jönnek ezek a végtelenül guztustalan cégek, akik meg eladósítják és akkor főleg, a, főleg az ünnepek idején, amikor mindenki reprezentálni próbál a környezetének azzal, hogy milyen szép ajándékot vesz, hogy hiterre igen, igen, igen, hiterre jó. vásárolj ajándékot meg De igen, De azon szükséges, én is ebben igen, a helyzet nekem is van nem, mondjuk uh -huh. De nem csak egy. Től egy másik felmérés is, hogy körülbelül 10 év múlva Magyarországnak kb. 50%-ának el fog adósodni, és egyszerűen el fogják menni a fejük fölül a lakásokat, amit ugye hitelből vettek. Csak illetve, hogy az, az a szombank az mi a jó Isten fog csinálni ennyi lakással. Hát lehet, hát, hogy hogy mi vesszük el a segík alól a bankokat. Ez egy felhívás. Csára mind, ezt mond el. Nem, de hát előbb-utóbb ezeket a bankokat, szóval ez ezt, ezt, ezt meg kell de szüntetni. De kire fogják eladni a lakásokat? Államosítani de fogják. Élet. Külföldieknek. Jó, de már annyi kü Szóval jó, igen. Hát, hát az akkor, gyönyörű szép kilátásunk van Magyarország felé. Hát köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Köszönjük, én is. Hello, hello, hello, hello. Az a kérdés. Itt van például a Provident. -nek a 420 os TH-. jel nagyon jó. A célcsoport a legszegényebbek. Igen, és az a hirdetik, hogy ezt a 420 százalékos thm t készpénzbe adják, Tehát tényleg ebből is látszik, hogy a legkevésbé tudatos, és egyben a leginkább eh, rászorulók. Tehát amikor nagyon nagy a baj, azt kihasználni, tehát ezt, talán nincs olyan világvallás, aki ne tiltaná. Tehát, van oh, oh, ja. is konkrétan, de cég, aki volt, most már világvallás is, aki lesz, látom. Nem. De nem, de tényleg ember Bocsánat. legyen a talpán, aki áll, Én, én, figyeltek, én Bocsánat. azt gondoltam magamról, hogy akkor most Bocsánat. mit tudom, én végeztem jogot, nem annyira nagyon frankó meg minden, de, de mondjuk lehet, hogy ilyen alapon már így elvárható lenne, hogy így Fölfogom, hogy miről szól ez a hitel. És amikor a már mentünk lakáshitelt nézni neki, hát komolyan mondom, szóval itt szketti állt a fejem, pedig ő meg mindenféle könyvelt, meg ilyenekezért, és iszonyú, iszonyú nehéz volt így átlátni. És máskérés utána meg jönnek a meglepetések, mert utána, amikor a bank valamit átvezet, akkor kipíti egy 15 ezer forintos számlát erre, arra, meg amarra. Szóval itt iszonyú nehéz ez, és ez, ez, ez, ez szerintem brutális. És pont ott is gondoltam, hogy ha így. Szóval Mindegy, szóval ez lehetetlenség. Jó, én, én azt nem értem, hogy hogy hogyan lehet ezeknek az embereknek, akik ekkora bajban vannak látványosan, és már ennyire át van mosva az agyuk, hogy a legnagyobb bajukban, a legnagyobb nyomorúságuknak a mélypontján, ők nyara, nyaralásra, meg karácsonyi ajándékra akarnak hitelt felvenni. Tehát, hogy és még, mert hogyha akar, tehát van egy ilyen szolgáltatás, ha akar, akkor fölvesz, hogy ezt reklámozni. És a Kardos Gábor szokta mondani, és nagyon igaza van, hogy egy reklámnak a másodlagos üzenete az az, hogy ez a termék jó, ez a termék olcsó, ez a termék, ez neked való. Ez, ez tök mellékes. Az első számú üzenete minden reklámnak ugyanaz. Fogyasz. Tehát a reklám az alapvetően a fogyasztásnak, mint fétisnek a hordozója, és csak másodrendűen egy terméket hordoz. És alapvetően ez a legdurább, tehát, hogy a hát, reklám, tehát, minden reklám, t -t -t. reklám... Minden reklám, minden termék reklámja. Tehát egy banknak a reklámja az összes többi bankot is reklámozza, mert valójában azt állítja, hogy a bank az egy jó szolgáltatás. Egy étteremláncnak a reklámja az összes többit reklámozza. Csak egy az a, a kérdés, kérdés, kérdés, hogy melyiket válaszd, de igen, ahogy igen, választanod igen, kell egyiket, az Igen, biztos, igen, igen. Új alkot nem kell van, el, mi csak segítünk eldönteni, hogy melyiket. A Burger azt állítja, hogy ez a jó, de ez már első szinten, tehát primer szinten azt állítja, hogy ezek közül az étteremi láncok közül választanod, az egy kardinális, egy fontos, egy lényeges eleme az életednek. Tehát ez az alapvető. És itt lép a képbe egyébként ezeknek a, ezeknek a a hitelvonalaknak a, a hirdetése. Tehát, hogy az összes többi reklám, minden egyes reklám azzal mossa az agyadat, hogy annyit érsz, amennyit fogyasztasz. Lehet, hogy csóró vagy, de ha már azt a szaros ajándékot se tudod megvenni a feleségednek, vagy a fiatnak, amit megérdemelne, ami annyit, amiről látja, hogy szeretesz, és kitartott melletted, és nem tudod kimutatni neki a szeretetedet, de most karácsonykor igenis megveszed, hogyha elhiszed ezt az üzenetet, hogy valójában ilyen módon é jelenítheted meg magadat, mint, a, mint, a, mint a, a társadalomnak a nyertesét, mint a, mint a, a, a családodnak, a, vagy a, a közösségednek a, a megbecsült tagját, úgyhogy fogyasztasz, hogy ez az eszközöd van, ez az eszköz áll a rendelkezésedre, hogy ezt megmutasd, hogy ezt megjelenítsd, és ez benyalod, akkor menthetetlenül benne vagy a csapdájukban. Ezért borzasztó erkölcstelen ilyesmit reklámozni, mert hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, mire költöd. Hát, ez durva. Teljesen mindegy, mire költöd. Vegyél föl hitelt, és fogyasz. Az összes többi reklám, a létező összes reklám, amit életedben láttál. Az ezek mögé, a hitel hitelvonalak mögé rendeződik be. Tal tulajdonképpen minden az őszekerüket tolja. Fogyaszt, mert ha nem fogyasztasz, akkor nem érsz szart sem. Akkor szépen berakod a hitelt a bankba. A bank pedig más bankokkal összefogva zsarolja az országot, amiben élsz. Hogy, hogy legyenek kisebbek a, a, a, a különböző társasági adók, meg legyenek kisebbek a bankot terhelő adók, meg, meg egyébként is építsünk le mindent, ami a szabad útjában múltjában áll, és így szépen eteti mindenki a, az ellenségét, azt, aki, aki, aki ezt a fajta globalizációt nyomatja, minek az az egyik lényege, hogy mi, mi versenyzünk a cégek és a bankok kegyeiért más államok polgáraival szemben. Néhány SMS, -om. muzulmán vallást tiltja a kamatot, írja Józsi kisé megkésve. Gratulálunk egyébként mindegy, mindegyik beküldő hallgatónak, én is úgy tudom, szinte, hogy ez a helyes válasz. Szinte mindenki egyébként általálta. Zoli írja, mammonisten nem tiltja az úzsorát. Ez <hállás> Zolinak igazában. Sőt, van. megkívánja. <hállás>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 Ha jól tudom, van valami érdekesség abban, hogy, hogy az iszlámot és a globalizáció kritikát összehoztuk, mert, mert ha jól tudom, akkor az iszlámot és a neokon gondolkodást is sikerült hozni valahol Amerikában. Nem tudom, erről, erről lehet, hogy Szabolcs túl többet, vagy lehet, hogy a bejátszás. Van bejátszás? Van bejátszás. Kérünk. Egyes konzervatív gondolkodók már régóta óvatosokon szemvel fogadják a nyugati dekadencia radikális iszlám kritikáját, írja Kathy Eng a Libertárius Reason magazinban. Nemrég megjelent, és nagy port kavaró a belső ellenség a kulturális baloldal felelőssége szeptember 11 11-i című könyvében Direz Disóza, a hazai liberálisok nyakába varja a New York terror támadásokat, de téren nem ő az első. Két neves jobboldali oldali hirdető, Pat Robertson és a tavasszal elhunyt Jerry Falvel, már közvetlenül az események után úgy vélte, hogy Amerika Isten haragját vonta magára, eltévejedéseivel, s ez vezetett a tragédiához. Diszóza szerint viszont az nem volt szükségük külső beavatkozásra. A baloldal olyan dekadens amerikai kultúrát épít, amely dühöt és visszolygást vált ki a hagyományos társadalmakban. Amerika agresszív globális hadjáratot folytat a hagyományos, patriarhális család felbomlasztásáért és a világias értékek elterjesztéséért. Na ez milyen beteges már? Ezt hívjuk globalizációnak, amikor már mindennek van kapcsolódási pontja mindennel. <gül> de Tehát itt de... vannak, feltűntek az iszlámbarát neokonzervatívok, akiknek konfliktusuk, Elsősorban nem az iszlámmal van, úgy mint a neokonzervatívok. A többség, a többség. Hogy ez kicsit olyan, mint a nacionalista internacionális. hogy csurka löpen és mecsár remekül megérte. De, de, tehát pillanatra álljunk meg, és, és nézzük nézzük meg ezt, hogy hogyan szúrtuk hasba magunkat. Tehát hogy azért, mert beléptünk ebbe, a, ebbe az internacionáléba, nem? Tehát a műsor előző része az pontosan ez volt, hogy szépen föl lett ez építve, hogy milyen jó lesz majd ez a bejátszó, mert akkor elbeszélgethetünk arról, hogy milyen abszurd helyzet ez, hogy a neokonzervatív gondolkodás egyfajta ilyen tudathasadásba kerül nyugaton, hiszen egyrészt fenyegetve érzi magát az iszlám ö, özöntől, közben pedig a gondolkodás mintázata, ezek nagyon hasonlóak egy nyugati mert ugyanolyan értékekre vágyik, hogy ugyanolyan stabilan, ugyanolyan érték menté, mentén épülhessen fel az a társadalom, mint az iszlám, De szigorú, kassziakális is és, és diktatórikus társadalom. Mik ezek az értékek? Az állam és az egyháznak a szét nem választása. A férfiúralma a, a nők fölött. A férfi a nők fölött, és a vallási fundamentalizmus. Ezek azok az értékek, amikben a neokonzervatívok, most lám lám felismerték, hogy a legnagyobb ellenségeik, akik ugyebár a kereszténységnek az ős ellenségei, ő szerintük legalábbis, mintha erre hivatkozva háborúznának éppen. Nem erre hivatkozva, de most Egyébként erre is hivatkoznak az igazi neokonok. Igen, az igazi, az igazi keresztes háborúban az igazi... lesznek rész. Hogy az az ne? Hogy ne? Az de te az most így fogalmaztál, hogy, hogy a, a férfi uralma a nő fölött, ténylegesen fogalmazhatta volna úgy is, hogy mondjuk a család, mint a társadalom alkotó, meghatározó alapépítő eleme. Nyilván vannak szegényebb neokonzervatívok, akik csak ennyit állítanak, és még tartak attól, hogy a nyugati társadalmakban ez veszélyeztetve van. -h -h De én azt is mondom, hogy az előbb ugyanezt mondtuk mi, hogy például a kamat elleni föllépés, vagy az uzsora kamatnak a megvetése. Hol van ez? Kérdeztük a hallgatókat, hogy az iszlámban van. Tehát mi magunk voltunk azok, akik eltársiasságra találtunk, nem az iszlám gondolatban. Tehát, hogy mi magunk is áldozatai, vagy hogy van, be beléptünk ebbe az internacionáléba, nem? De szerintem a kereszténységnek az alapjainál is ott van egyébként ez. Szerintem is csak egyébként. Már fel, csak már teljesen Leg, felfedül. Legalábbis a 420-as THM-et szerintem Jézus ugyan konkrétan nem, de eléggé, eléggé világosan tiltja. Na jó, de szerintem meg Jézus a szeretet. És hogyha szereted a hozzátartozóidat, barátaidat, rokonaidat, akkor akkor veszel nekik ajándékot. Nem, akkor őszinte a vagy hozzájuk, és hogyha például nincs pénzed, akkor azt is megmondod. Na jó, ez egy nagyon-nagyon nagy tévedés, ne haragudjál. Szerintem ez egy, ez egy tipikus elhajlás egyébként a kereszténységnek a fő ágától Tehát, hogy így... Én például nem ha, én, Igen, én személy szerint olvastam, például Jézusnál, hogy emlékezzünk mi meg az ő születéséről úgy, hogy egymásnak értékes ajándékokat vásárolunk. Ez Min benne van a Bibliában. Minimum 5000, de inkább 20 Ez eltényben. benne van a Bibliában. Hát így forintra nincsen, mert hogy akkor még nem az volt forint, csak sekel. De közvetlenül szeptember 11-e után még az volt az uralkodó álláspont a konzervatív táborban hogy a nyugati társadalom a fejlettebb és jól teszi a terjeszti értékeit. Azóta a konzervatívok az iszlamistákhoz közeledtek volna. Egyes bírálói Dissuza könyvében egyenesen a keresztény és a muzulmán fundamentalisták szövetségének jelét látják. Valójában azonban a konzervatívok többsége is kifejezett idegenkedéssel fogadta a Dissuza tézisét. Arról nincs szó, hogy disszúzát kiközösítették volna, de gondolkodását a baloldalnak ahhoz a reflexéhez hasonlították, amely szerint először is Amerikát kell hibáztatni mindenért. Márpedig köreikben ez a lehető legnagyobb szitok. <gül> Csak egész másért hibáztatják Amerikát. De az egyik oldalon, ugyebár a bal oldalon, az úgynevezett bal oldalon, az USA-ban, ott azért, azért hibáztatják Amerikát, mert, mert hogy ugyebár Amerika kabzsi, Amerika agresszív, Amerika egyrészt kizsákmányoló, másrészt imperialista, tehát hogy ezek a szempontok. Ők pedig ezek a, ezek a fundamentalista neokonzervatív iszlámbarát vonalon, ezek pedig azért bírálják, mert hogy elhagyta, elhagyták az Istent, mert hogy, mert, hogy a, az erkölcstelenségnek Ódolnak, a meg házasság a előtti szex. Igen, házasság előtti szex például, vagy mondjuk a gumjópszer használata, csak hogy e, ilyen, ilyen borzalmas bűnöket említsük. Melegházasság. Na igen, például, a me, vagy egyáltalán a melegeknek a megtűrés De ezek mindkét vannak. Mondtuk két dolgot? Igen. Az egyik ez a kiváló példája annak, hogy ez a jobbal probléma, ez nem csak Magyarországon van, hanem Amerikában is. Ugye az volt a nagy szám, amikor nemrég voltak ilyen kongresszusített mondjuk parlamenti választások Amerikában, és nyertek a demokraták. És miért nyertek? Azért, mert háború ellenesek voltak. Ez volt a főügy, és ezért nyertek többséget. És akkor kijelentették másnap, hogy most változik minden, ütött az óra, nem mehet ez itt tovább Irakban, stb. stb. stb. És be is terjesztették a demokraták, hogy bizony meg kell határozni, hogy mikor vonulunk Irakból, kérünk izét, hogy mondják ilyen, ilyen ilyen ilyen úti tervet, hogy mikor lesz az a kivonulás. De hát a republikánusok elkezdtek velük tárgyalni, és hát addig-addig tárgyaltak, hogy még meg nem egyeztek abban, hogy... Amerikai érdekei Hogy mégsem! De hát nem, ne, hogy volt, mégsem! Nem. De nem így volt. Nem így volt. Az hát úgy volt, Bush Bush hogy megvédózta. elfogadta a parlament, elfogadta, a kongressz, és kongressz, Bush, kongresszus, bocsánat, és a Bush elnök megvétózt. Nem, nem, nem, előtte, nem, belengette a vétót, és akkor azt mondták, hogy akkor inkább nem fogadják el. Igen. És, és úgy, úgy, nem. Hogy közben, nem így emlékszem. Mi... Mi se, de... na jó, akkor erre kössünk egy fogadást, hogy valami, de a... szerintem, nem, megállapodtak, megállapodtak, <gül> Egyébként ennek a tükrében, hogy, izé, hogy Bush az úgyis megvétózta volna, miközben Amerika kiad nyilatkozatokat arról, hogy, hogy Oroszországban mennyire túlzott a végrehajtó hata... hatalomnak az ereje, érted? Közben ő belengeti, hogy hát én a néphatalmat, meg ezt a választott izéket megvétózom, mert én háborúzni akarok tovább. <gül> Ez a Pucsimnak ne tiporja az ember jókat. Nézd őt is, a nép választotta, és javában zajlott. Valamikor, igen. Javában, hát valamikor, hát itt én két évvel korábban. De olyan legitim, mint a Gyurcsány Ferenc. de ne felejtsük el, hogy javában zajlott a háború. Tehát azért a Gyurcsányt nem összöd után választották, viszont bush az iraki háború javában zajlott, amikor megválasztották. Tehát, ha az amerikai társadalom annyira nem akarná ezt a háborút, akkor Bush nem lenne. Egyébként azt hallottam Amerikát jobban ismerőktől, hogy, hogy mi csak azt hiszük innen, hogy, hogy ezek fontos érvek, persze ezek fontos érvek, de az amerikai választók nem elsősorban külpolitikai, például nem a háború alapján döntenek elsősorban. Bár az is benne van, de, de ezt mi rosszul gondoljuk innen, és ezt én el tudom fogadni, Aha. én Amerikát nem ismerem olyan jól. Tehát, hogy meséljek egy tisztorít? hogy amikor a szeptember 11-e volt, én, én, én nekem is az volt az első reakcióm, hogy mit szól ehhez Amerika, mit fog változtatni esetleg a globális tevékenységén, és akkor létrehozott az akkori kormány, tehát a Bush kormány egy, egy hivatalt, aminek az volt a, a neve, vagy a címe, vagy a feladata, hogy Amerikát jobban megértetni a világgal. Tehát, hogy ők elmagyarázzák, hogy, mert hogyha megérteni az a sok, akár ázsiai, afrikai, latin amerikai, ők mit akarnak, akkor nem is zavarna őket annyira az, az egész globalizáció. És akkor valaki elsütötte azt a poént, hogy nem egy olyan hivatalt kéne létrehozni, hogy a világot értse meg Amerika, tehát a mert, mert És szerintem ez egy egyik legsúlyosabb. Ez nem az al az egy ilyen hivatal. Nem? De egyébként, de bocsánat, csak hogy befejeztem a gondolatot. És tehát nem tudok ilyen mélységű pohényre reagálni közben, <gül> hogy, <gül> hogy, hogy azért szerintem az egész szeptember 11-ről egy nagyon nagy probléma, hogy szerintem a nyugati világ, vagy Amerika nem értette meg azt igazából, hogy hogyan juthatott el a világidáig ideig és Borzasztóan leegyszerűsítve képes csak uh, látni, hogy miért. Tehát nem, nem tudják, nem, mintha nem is akarnák megérteni, hogy mi zavarja, Jó. mi zavarja a, mondjuk az iszlám világot. Mert nem azt mondom, hogy ennek igazat kell adni, uh, még csak ezt sem mondom, de meg kéne érteni, van hogy van egy itt a üzenet, probléma. Tehát az al kiadott egy mitten utólag, van egy nyilatkozat, amit lehetsz, szóval én. Tényleg nem azért, hogy egyetértsünk vele, de esetleg érdemes elolvasni, hogy mit mondanak Fölfog ezek a barmok. Érni, mi, miért, miért és nem azt mondják, minden? hogy a meleg házasság zavar bennünket ö, ö, Amerikában, hanem a, az Egyesült Amerikai Államok földrajzi térhódítása, azon a földön, amit ők a magukének tekintenek. Ez zavar őket. Meg Izrael is zavarja őket egyébként. Persze több dolog több. De nem beli, ami szörnyű. Tehát <Zs1> nem, az Izrael politikája is nem, Nem, nem, ez tény, de figyelj, nem, nem, hát nem. E, ez, ezek a dolgokat a léte de, de, de, ez a, lét a Ezért a mainstream médiában ezeket nem lehet külön értelmezni. Tehát ezeket nem lehet külön külön, beszélni külön ezekről a dologról. Tehát, hogy aki izrael bírálja, az értelemszerűen be akarja tolni a zsidó államot a föld az gyakorlatilag Hitlerrel egyenlő. Hitler igen, nyilvánvalóan antiszemita. Lejjön. Holott Izrael állampolitikáján nagyon-nagyon de nagyon sok bírálni való van. Csak, ez, csak aki ezt megteszi, azt le, le, konkrétan leantiszemitázák, holott ennek a dolognak ez nincsen konkrétan semmi köze. Sőt, sőt, hát, sőt azért, fordítva van köze. Az, az ENSZ, az, ENS, az hány, de most ez, ez lenne a kérdésem a kedves rádióhallgatókhoz, hogy írják meg nekünk, hogy szerintük hány ízben morasztalta el az ENSZ izrael és amerikai Egyesült Államok ebből hány ízben vétózott? 0630303088 1 az SMS számunk. Én a, az jutott ezt, hogy pontosan ez, amit mondasz, erről szólt ez a cikk, ami, ö, amit egyébként a metazin.hu oldalról ö, ö, vettünk le a Ferius ne, ö, szellemében, meg kell említenünk talán az ő nevüket is. Hát ö, én nem szoktunk ilyet csinálni, mi, mi ez a változás? Nem tudom, ott ki van írva, hogy, hogy, ja, ja, ja. hogy ez legyen. Ö, de nem, nem tudom, hogy itt ennek mi a jogi oldalma, a jogász kollégánk majd kisegít. Aki, azt a, de pontosan erről szól ez a, ez a, gond, ez a gondolatsor, nem? Hogy, hogy, a, hogy a, az elvi, elvi vitáknak, problémáknak a tárgyalás ilyen csapdákba jut, nem? Mert hogy gyakorlatilag te nem lehetsz ma neokonzervatív úgy ezek szerint, vagy könnyen beleesel abba, hogy iszlám találj valami fajta elvi társra. Ugyanígy nem teheted meg azt, hogy Izrael állampolitikáját kritizáld, mert gyakorlatilag a vagy hitlerista, fasista, vagy nem tudom, uh, milyen, milyen iszlamista, uh, terrorista leszel egyből. Egyébként. Tehát, hogy a gondolkodások ezek, a, ezek az őrült csapdái az, amiben nem lehet macska. Ez, ez nem Nincs az, hogy macska. Az, az érvelés szerint az ENSZ az egy antiszemita szervezet. Nyilván. Mert, de, de tényleg, mert három kötőjel, öt évenként marasztalja el Izrael, de mondom az utolsó 20-25 évre Nem marasztalja szélő. el, mert szerencsére ott van az Egyesült Államok. Tehát az ENSZ lehet, hogy antiszemita volna. De ettől a, ettől a náci szerepétől megóvja őt az amerikai... A közülés, közülés marasztalja el az ENSZ közülés, ahol ott ül az összes állam és az mindig uh, megszavazza ezeket a, az elítélő nyilatkozatokat, és a biztonsági tanács, amely viszont kötelező érvényű nyilatkozatokat hozhatna, ő, ők ott mindig uh, valóban amerikai vétó van. Egyébként olvastam erről egy cikket, ezt akit érdekel ennek a jogi része a, a, a Szombat című lapban Valki László ír előre egy elemzést 100%-ig Izrael szemszögéből tanulságos egyébként a, a, ahogyan ezt levezeti nem értek vele minden ponton egyet minden egyes SMS írónak igazán Egyébként egy nemzetközi jogilag izgalmas cucc valamennyi SMS írót talált. betalált Na, minden egyes alkalommal elmarasztalta az Egyesült Államok, vagy megvétózta az Egyesült Államok a, a, az ENSZ-nek, az izraeli politikát. A, a biztonsági tanácsban közül, is viszont elfogadott egy sor határozatot. Igen ezek igen, ezek de ezek a határozatok, ezek nem ezeket mivel a BT-ben megvétózta az USA, ezért aztán ezek nem jutottak el Ezek a közülés közvilíshatterőte is. Egyébként az az Európai Uniós megszavazói őket. Ez a viccesét és még mégis tabu. De jó, de de tényleg tényleg uniós érthetetlen ez, érthetetlen dolog. Vigyázz, te fasiszta, Robi, nem lesz ennek jó vége, írja az SMS író. Hogy mennyire jó vége lesz, azt halljátok most.